Síðara brjöf Páls til Tímóteusar. Brjöfið er ritað úr fangelsi, þar sem vistin er erfiðar en vistin í stofi fangelsin í Róm, og Páls skynjar að ævilókin eru nærri. Samverkamennans af allir yfirgefiðan, Lúkas er einn eftir, og Pál þráur að fá Tímóteus til sín. Fjórði kefli, 9. til 17. vers. Hann Kvetur Tímóteus til að fá bóðskapen í hendur trúum munnum, sem munu færir að kenna öðrum, samber annan kabla annað vers. Hann hvetur Tímóteus til að vera stöðugur í trúni og halda áfram baróttur sinni fyrir hreinleika fagnaðar erindisins, annar kabli fyrsta til 13 vers og fjörði kabli fyrsta til fymta vers. Síðar að bregja Páls til Tímóteusar. Fyrstikabli Þakkir og kvatningar Páll, postuli Krist Jesu, að vilja Guðs, sendur til að bóða fyrir heitt um lífi til Jesu, helsar Tímóteusi, elskuðu barni sínu. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesu drottni vorum. Ég þakka Guði sem ég þjóna með hreinni sammisku, eins og forfæður mínir, með því að ég án afláts nótt og dag minnist þín í bænum mínum. Ég þrá að sjá þig minnugur táraðinna, til þess að ég fyllist gleði er ég rifja upp fyrir mér hinnar hæstnislausu trú þína. Sú trú bjó fyrst í henni Lóis ömmuðinni og í henni Efnike móðurðinni, og ég er sannfærður um að hún býr líka í þér. Fyrir þá sög minni ég þig á, Að glæða hjá þér, þá náðar gjöf sem Guð gaf þér við yfirlegningu handaminna. Því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrir verð þig því ekki fyrir vitninsburðinum drottinvorn, nýð fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú með mér ítt þóla vegna fagnaðar erindisins, svo sem Guð gefur máttin til. Hann hefur frelsað okkur og kallað heilæri köllun, ekki vegna verka okkar heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem okkur var gefin frá eilífum tímum í Kristi Jésu, en hefur nú byrst við komu frelsaravors Krist Jésu. Hann afmáði döðan en leiti í ljós líf og óforgingileika með fagnaðarerindinu. Og til að bóða það er ég settur predikari, postuli og kennari. Fyrir þá sök líð ég og þetta. En ég fyrir verð mig eigi því að ég veit á hvern ég trúi og ég er sannfærður um að hann er þess megnugur að varðveita það sem ég er trúað fyrir þar til dagurinn kemur. Farðu eftir helnan orðunum sem þú heyrðir mig flytja og tilenga þér þá trú og þann kærleika sem Kristur Jésús veitir. Varðveittu hið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags sem í okkur býr. Þú veist að allir asjumenn snjæruði mér bakinu. Í þeirra flokki eru þeir fíkælus og hermogenes. Drottin veit í heimili ónesi fórusar miskun, því að oft restan mig og fyrirvarð sig ekki fyrir fjötur minn, heldur lét sér andum að leita minn þegar hann kom til rómar og fann mig. Drottin Jésús veit í honum á þeim degi, miskun hjá drottninguði, og þú þekkir manna best hvem mikla fjónustu hann innti af hendi í Efesus. Annarkabli Góður hermaður, Krist Jésu Þú, barnið mitt í Móteus, styrkur í náðinni sem veitist í Kristi Jésu. Það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist, skal þú fá í hendur trúum mönnum sem líkamönnu færir um að kenna öðrum þú skalt og a þínu leyti ilt sola eins og góður hermaður Krist Jesu engin hermaður bendlar sig við önnur störf þá þokhnastan ekki þeim sem hefur tekið án á mála sá sem keppir í íþróttum fær ekki sigursvegin nema hann keppi löglega bóndinn sem erveðar á fyrstur af hásin hlut af uppskerunni tak eftir því sem ég segi drottinn mun gefa þeir skilning á öllu Minnst þú Jésu Krist, hann sem er ísinnu frá döðum af kyni Davids, eins og bóða er í fagnaðar erindi mínu? Fyrir það líð ég illt og það jafnvel að vera í fjötrum eins og illvirki. En orð Guðs verður ekki fjötrað. Þess vegna þóli ég allt, sakir hinn útvöldu, til þess að einnig þeir hljótt hjálpræðið í kristu Jésu. Það orð er satt. Ef ég höfum dáið með honum þá munum við og lifa með honum. Ef ég er um staðföst, þá munum við og með honum ríkja. Ef ég er afneytum honum, þá mun hann og afneyta oss. Þótt við séum ótrú, þá verður hann samtrúr, því að ekki getur hann afneyt það sjálfum sér. Hæfur verkamæður Minn á þetta og heita á þá fyrir auglíti kvöðs að eiga ekki orðastælum til einskiskaks áherindum til fals. Legg kappa á að standast fyrir guði sem verkamadur, er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orðsannleikans. Forðast þú vanheilagt hegómatal sem leiðir aðeins þá sem stundaðað til aukins guðleisis. Fræðsla þeirra eðtur um segins og helbrunni. Í hópi þeirra eru þeir himeneus og filetus. Þeir hafa vilst frá sannleikannum þar sem þeir segja uppriðsuna þegar um garð og umhverfa trúsumra manna. En Guð styrki grundvallur stendur, mertur þessum innsiklis orðum, drottin þekki sína og hver sá sem nefnir nafnd drottins haldi sér frá ranglæti. Á stóru heimili er ekki einungis gullkjær og silfurkjær, heldur og tríkjær og leirkjær. Sum eru til viðhafnar, önnur til hverstagsnota. Sá sem fær sér hreinan gert af slíkum ranglætisverkum verður kér til viðhafnar, helgað og hagfellt húsbóndanum, hentugt til sérhverskóðsverks. Flý þú eskunar gindir en stundar réttlæti, trú, kærleika og frið ásamt þeim sem ákalla drottin á hreinu kjarta. En hafna þú heimskulegum einskisnýtum þrætum, þú veist að þær leiða af sér ófrið. Þjótt drottin sá ekki að eigi ófriði, heldur á hann vera ljúfur við alla, góður fræðari, þólinn í þröytum. Hann á að vera hógvær, er hann agar þá sem skipast í móti, í vonum að guðgefi gefi sinna skipti sem leiðir þá til þekkingar á sannleikanum og þeir komist til sjálfra sín og losnu úr snöru djöfulsins sem hefur veitt tát til að gera vilja sinn. Þriðjikabli á síðustu dögum En það skaltu vita að á síðustu dögum munu koma örðugartíðir. Men verða sérgóðir, fjegjarnir, raupsamir, hrókafullir, íllmálgir, óliðinir foreldrum, vannfakláttir, guðlausir, kærleikslausir, Ósáttfúsir, rógberandi, tömlausir, grimmir og ansnúnir öllu góðu, sveiksamir, framhleipnir, dramsamir og elska munarlífið meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhæðslunnar en afneita krafti hennar. Forðastu þá. Úr hópi þeirra eru mennirnir sem smeyja sér inn á heimilinn og vélag fennsnyftir sem syndum eru hlaðnar og leiðast á markvíslegum físnum. Þær eru alltaf að reynað læra en get aldrei komist til þekkingar á sannleikanum. Eins og þeir Jannes og Jambres stóðu í gegn Móse, þannig standa þessir menni í gegn sannleikanum. Þeir eru menn hugspiltir og óhæfir í trúnni. En þeim verður ekki ágengt því að heimska þeirra verður hverju mannum augljós, eins og líka heimska hinna varð. Stadfesta En þú hefur fyllt mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, langlindi, kærleika, þolgæði í ofsóknum og þjáningum, slíkum sem ég varð fyrir í Antjókiju, íkónijum og lísturu. Slíkar ofsóknir þoldi ég og drottin frelsaði mig úr þeim öllum. Enda verða allir ofsóttir sem lifa vilja guðrækilega í Kristi Jésu. En vondir menn og sveikarar munum magnast í vonskunni, vill aðra og villast sjálfir. En haltu stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blötu barspeini þekkt heilagar rýtningar. Það er ekki að það að speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristiessu. Sér hver rýtningar innblásin af guði? og net söm til fræðslu, umvöndunar, leðréttingar og mentunar í réttlæti. Til þess að sá sem trúur á Guð sé albúin og hæfur ger til sér hvers góðs verks. Fjórðikabli Verk fagnaðar bóða Fyrir auglíti Guðs og Kristis Jésu, sem dæmamun lifendur og dauða, heiti ég á þig með endur hans og ríki fyrir augum. Predika þú orðið Gef þig að því tíma og ótíma. Vanda um, ávita og upporfa með stöðugur í þólinn mæðu og freðslu. Því að þann tíma mun að aðberra er með þóla ekki hérna heilnæmi kenningu heldur hópa að sér kenningum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og að hverfa að kenja sögum. En ver þú algáður í öllu Þól ilt ger verk fagnararbóða fullna þjónustu þína. Nú er svo komið að mér verður fornfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu góðubaróttunni, hef fullnað skeiðið, hef varðveitt trúna. Og nú er mér gemdur sveigur réttlætisins sem drottin hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér. Heldur og öllum sem þráð hafa endur koma hans. Drottin stóð með mér. Reynduð að koma sem fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefð mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann er farin til þessalóníku. Kreskes er farin til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lukas er eitt hjá mér. Takk þú Markus með þér til mín. Hann er mér þarfur í þjónustunni. Tíkikus hef ég send til Efessus. Fær þú mér þegar þú kemur möttulun sem ég skildi eftir í troas, hjá Karpussi og bækurnar en kannlega skinnbækurnar. Alexander Kopasmiður gerði mér margt ítt. Drottin mun gælda honum eftir verkum hans. Gættin líka fyrir honum því að hann stóð mjög í gegn orðum okkar. Í fyrstu málsvörðminni kom engin mér til aðstóðar, heldur yfir gáfa mig allir. Verðið þeim það ekki tilreknað. En drottinn stó með mér og veitti mér kraft til þess að ég erði til að fullna pretugunina og allar þjóðir fengjað heyra. Og ég varð frelsaður úr gini ljónsins. Drottinn mun frelsa mig frá öllu ítlu og leiða mig hólpin inn í sitt himneska ríki. Honum sé dyrð þeldir allta. Amen. Kveðjur Heilsa þú prísku og akvílasi og heimili ónesi fórusar. Erastus varð eftir í korintu, en trófimus gildi gæftir sjúkan í Míletus. Flýt hér að koma fyrir vetur. Eubulus sendir þér kveðju og Pútes og Línus og Klátyja og allir bræðurnir. Drottin sé með þínum anda, náð sé með yður.